Három nap telt el különösebb komoly esemény nélkül. Vézonnal minden nap kijártunk lőni, szikrázott köztünk a levegő, néha csak egy hajszál választott el attól, hogy berángassam a romos faházba, de még ellenálltam. Sajnos egyelőre nem tudott meg semmit a fotóm alapján a German nevű ürgéről. Nem érkezett több levél, Emily ugyan nyugtalan volt, mint mindig, időnként kifejezetten harapós, de a feszültség, a félelem alább hagyott. Ericsont sem láttam csupán egyszer, két nap múlva, a filmtréler forgatásának folytatásán. Emily most nem csimpaszkodott rá, nem kellett túl sokszor ismételni a jelenetet. Igaz ugyan, hogy minden este betermelt egy jó adag szeszt, de nem látszott boldogtalannak. Beszélgetett velem, valójában tényleg társalkodó nőnek használt, áradozott Sven Eriksonról, akit még mindig a szerelmének tartott, és aki egyszer majd felismeri, hogy nélküle nem élhet. És én kezdtem félni, hogy semmiféle cikket nem tudok majd írni, ha ez így megy tovább. Szerencsére ennek az állapotnak két meghívó vetett véget. Megdöbbentő módon Rosalinda Lamartin születésnapi partijára voltunk hivatalosak, jobban mondva Emily, de nélkülem ő ugye nem ment sehova. Legalább már tudtam, hová fogom felvenni a menő koktérruhámat. A másik egy drogprevenciós előadás volt, melynek védnökéül kérték fel Emilyt. Ennek is köze volt az egyedülálló anyákhoz, drogos csecsemőkhöz és természetesen a remek sajtóvízhanghoz. A parti napján váratlanul megjelent Wilson, pedig arra a napra nem beszéltük meg a lőgyakorlatot. gyakorlatot. Megtudtam, ki ez a fickó a képen, kezdte, és kitaszigált a kertbe. Az utóbbi pár napban igazán bizalmassá vált a kapcsolatunk. Na, olyan izgatott lettem, mint egy kisgyerek. Hát, nem German, az biztos. A neve James Colton, brit állampolgár, és nagyjából egy fél éve lépett be az országba. Azóta semmi hír róla, mármint a nyilvántartásokban. Csak annyi, hogy turistaként érkezett, 90 nap után távozott, de egy hét múlva újra belépett az országba. Mostanában fog lejárni na az újabb 90 napja turistaként. James Colton, gondolkodtam, de nem mondott nekem semmit a neve. Ha többet akarunk tudni, a brit hatóságokkal kell felvenni a kapcsolatot, ami valószínűleg nehézségekbe, illetve kérdezősködésbe torkollik. Majd én intézem, motyogtam gondolkodva. Te? Én, biztonsági cégnél dolgoztam, hisz tudod, elég jók a cég kapcsolatai a hatóságokkal. Vannak ismerőseim. Hazudtam, mint a vízfolyás. Miért titkolja Emily, hogy egy honfitársunkkal találkozott a kapunál? Megtudjuk, ha hírt kapsz Londonból. Miután elment, azonnal írtam Mendinek. Elküldtem neki a fotót és a nevet, illetve azt, hogy valószínűleg Emily Montgomery nevével lehet összefüggésbe hozni a figurát, aztán neki láttam a készülődésnek. Nem jutottam sokra, mert Emily hivatott. Mondd csak, miért nem tisztítottad ki a smink készletemet? Tartott az orrom elé két ecsetet és egy összemaszatolt tartót. Mert nem mondtad, bámultam rá. Azt hittem eddig, hogy csak szivatásból került a feladatok közé. Emily elmosolyodott. Ha szivatni akarlak, az nem ilyen apróságokkal teszem, nyugodt lehetsz. Viszont nem tudok sminkelni, ha mocskosak az eszközeim. Szóval rajta! Perrá! recsegte váratlanul Oszkár, akiről szinte már sikerült elfelejtkeznem, annyira nem zavart sok vizet szerencsére. Látod, még Oszkárnak sem tetszik, hogy nem a dolgoddal foglalkozol, fordult a kalitka felé a színésznő. Ó, madár! Magamban felröhögtem. Ez neked szólt, te idióta, jegyeztem meg magamban. Majd a békesség kedvéért a fürdőszobába vonultam az eszközökkel. Kipucoltam őket, majd kinyitottam a szekrényt, és jól körülnéztem. Legalább így legálisan turkálhattam Emily cuccai között. Nem lepődtem meg, hogy nyugtatót, antidepresszánst és altatót találtam, illetve apró, jelöletlen tablettákat műanyag zacskóban. Kivettem egyet, és zsebrevágtam. Gondoltam, Wilson tudja majd, hogy mihez kezdjem vele. – Kész vagy már? – hallottam Emily hangját, mire kiléptem a fürdőszobából, kezemben a kimosott ecsetekkel, megtisztított palettával. – Persze – mosolyogtam. – Mit veszel fel? – Van egy fekete koktélruhám. – feleltem, és már alig vártam, hogy öltözhessek. – Temetésre mész – vonta fel a szemöldökét Emily, aki úgy tűnt, ma kifejezetten arra specializálódott, hogy beszólogasson. Egyébként ő is gyakran hordott feketét, nem is nagyon értettem a csípős megjegyzést. Nem válaszoltam, csak az ágyra néztem, melyen egy szintén fekete koktélruha feküdt. Rájöttem, bizavarta, de nem tehettem semmit. Az egyetlen alkalmas öltözékem volt, nem vehettem fel mást. Ő pedig nyilván nem akart. Emily követte a tekintetemet, majd elhúzta a száját. – Perrá! – fűzte hozzá Oscar. – Menj, idegesíted Oscar-t! – intett. Én pedig örömmel futottam le a lépcsőn. Lezuhanyoztam és magamra húztam életem első igazán drága koktélruháját. Jobban állt rajtam, mint amikor megkaptam, pedig azóta alig több, mint egy hét telt el. Hasznos ez a vegetáriánus étrend morfondíroztam, mert látványosan ledobtam egy-két kilót az elmúlt időben. Fonatos kontyot készítettem, természetes sminket tettem az arcomra, kihúztam a szememet, aztán felvettem a feketetű tűsarkú szandálomat. Megpördöltem a tükör előtt. Kifejezetten csinosnak éreztem magam. Csinosnak és elegánsnak. A minőségi ruha belőlem is minőségi nőt varázsolt. Legalábbis ezt hittem, pont addig, amíg le nem vonult a lépcsőn Emily, aki varázslatosan festett, szintén fekete, elől magasan záródó, hátul pedig teljesen nyitott ruhájában, mely gyönyörűen simult, tökéletes nyúlánk alakjára. Tudtam, hogy a parti összes pasasa az ő hátát fogja bámolni, és minden alkalmat megragadnak majd, hogy hozzáérhessenek a mesztelembőréhez. Ez azonban engem egy cseppet sem lelkesített. A feltűnő és szexi, szemből mégis visszafogott ruha még sok bajt okozhat egy olyan partin, ahol az emberek nagyjából 90%-áról gőzöm sem lesz, hogy kicsoda. Különösen aggasztott, hogy Emily hazudott James Coltonnal kapcsolatban, titkolózott, ami keményen megnehezítette a feladatomat. Hogy védjek meg valakit, aki sudba vág, minden biztonsági előírást lepattant brittekkel találkozik, hazudik a kapcsolatairól. Nem beszélve arról, hogy alapból alkalmatlan voltam a feladatra, magamat is csak akkor tudtam volna megvédeni, ha egy végtelenül bénatámadóval állok szemben. Egy ilyen buliban azonban esélyem sem volt rá, hogy akár azt is észrevegyem, ha valami készül ellene. Egyet tehettem. Megfogadtam magamban, hogy nem mozdulok mellőle, és nyitva tartom a szememet. Csak reménykedhettem, hogy nem akarja ma este senki bántalmazni a munkaadómat. A forgatáson már nagyjából feltérképeztem a terepet, megfigyeltem az ott dolgozókat, ismertem a közvetlen munkatársakat, de egy hollywoodi parti? Hát az egészen más tészta. Amiatt kellett volna izgulnom, hogy milyen fantasztikus hírességekkel lesz lehetőségem együtt koktélozgatni a menő koktélruhámban. Ehelyett azon paráztam, hogy kiderül, teljesen dilettáns vagyok, egy kókler, aki egy cseppet sem ért ahhoz, amire alkalmazták. Csak kinyitotta előttünk a limuzin ajtaját, mi pedig elfoglaltuk a helyünket a hátsó ülésen. Emily végignézett rajtam, aztán elégedetten hátradőlt. Ebben az arc kifejezésben, ebben a mozdulatban minden benne volt. Tudtam, arra gondolt, hogy bár azonos színű ruhát viselünk, ő a legkisebb erőfeszítés nélkül túl engem. Félórás úttal értük el Rosalinda házát, mely az óceánpart közelében helyezkedett el, olyan bunkerszerűen körbekerítve, mintha legalábbis az elnök lakná, vagy egy akkora világsztár, akit naponta zaklatnak a rajongói. A kapu nyitva volt, egyenruhás fiúk várták az érkezőket, ők irányították a kocsikat, merre tudnak leparkolni. A ház meditárán stílusban épült, egyemeletes, szélesen elterülő épület volt, melynek romantikus hangulatot adtak, a hatalmas cserépedényekben pompázó leanderek, a magasba törő pálmák és a többi virágzó bokor és díszfa. Színes és meleg hatást keltett, ugyanakkor a luxust sem nélkülözte a ház. Belépve pedig meg kellett állapítanom, hogy jobban tetszik, mint Emily otthonának hűvös hófehérsége és precíz, tiszta elrendezése. A kert és a terasz vetekedett munka a méretével, noha itt csak egy medence csábított fürdőzésre, és kerti házat sem láttam. A tündérfényekkel megvilágított tér, ahol már gyülekeztek a vendégek, vidám, bensőséges hangulatot árasztott, szinte irigykedtem, hogy nem rózik keresett gorillát maga mellé, és nem ebben a kisé latinos környezetben lakhatok. Hirtelen eszembe jutott, hogy ez valójában egy születésnapi rendezvény, és én nem láttam ajándékot Emilinél, de aztán elég sietett az ünnepelt, széles mosolyjal megölelte a főnökömet, mintha a legjobb barátnője lenne. És ekkor Emily elővette egy aprócska dobozt, a szintén aprócska kézitáskájából. – Drága Rózi, nagyon boldog születésnapot kívánok! – nyújtotta át az ajándékot, melyet apró sikkantással fogadott a legjobb barátnő, majd azonnal ki is nyitotta. Akkor még nagyobb a mintha gyémán talált volna benne, és nem is tévedtem nagyot. A dobozkában egy vékony, szerintem fehér arany lapult, melyen két brilkővel kirakott medál fityegett. Az egyik sárm egy madarat, egy papagájt ábrázolt, a másik egy P betűt. Istenem, de csodálatos, nem kellett volna, ez egy papagáj? Bámulta a színésznő, és emily segítségével nyomban a karjára is csatolta a láncot. Igen, okos, gyönyörű madarak, színesek, mint a te egyéniséged, én már csak tudom, felelte elbűvölően Emiri, És a P betű? Nyilván a papagájt jelenti, léptem közbe gyorsan, mert féltem Emíli válaszától. Az elbűvölő mosoly mögött, ugyanis észrevettem a gonosságot. Tudtam, hogy a P csak a perra szót takarhatja. Milyen kedves! Láttam, hogy Rosalinda nem érti pontosan, miért kapott papagájt, de én értettem. Emili egyáltalán nem a papagályok színes szépségére utalt. Talán ígyunk valamit a bárban, invitált bennünket Rózi, és a barátnőjét a kertben felállított, minden földi finomsággal ellátott asztalokhoz irányította. Én árnyékként követtem őket. Úgy viselkedtek, mintha ami sem történt volna köztük, mintha töretlen lenne a barátságuk, és kissé hány ingerem lett ettől a szíleléstől. Feszültem-figyeltem, hisz az egyik gyanúsítottam, épp Rozalinda volt. A hazug bájtsevegésnek újabb vendégek érkezése vetett véget. Besétált a kertbe Sven és Abigail Erickson, egymást átölelve, mint egy olyan házas pár, akik olyan szerelmesek, hogy le sem tudják venni egymásról a kezüket. Hallottad, hogy Abigail terhes? Vetette oda Rózi Emilynek egy mosoly kíséretében, aztán ott hagyott bennünket, és az érkező elé sietett. Döbbentem-merettem Emilyre, akinek arcizma sem rezdült. Kicsit ugyan megmerevedett a mosoly az arcán, de aki nem figyelte, az semmit nem vehetett rajta észre. Az egyik lehetőség az volt, hogy már tudott a terhességről, a másik az, hogy sokkot kapott. Tudtad? fordultam hozzá. De ő még mindig egy irányba nézett, és nem változott az arc kifejezése. Emily? Értem a karjához, mire rám nézett, a szeméből mindent kiolvastam. Tudta. Nem jelent semmit, elevenedett meg az arca. Rengetegen elválnak úgy, hogy gyerekük van. Igen, de... Megrázta a fejét, hogy hagyjam abba. Azt akartam mondani, úgy tűnik, Mr. Erikson örül a babának, de valóban jobban tettem, ha meg sem szólaltam. Emilihez egy férfi lépett, gőzöm nem volt róla, hogy kicsoda, és a színésznő úgy cseveget vele, mintha különlegesen jókedve lenne, túlságosan is jókedve. Én azonban láttam, hogy egymás után dönti magába a koktélokat, és bár kissé aggódtam, azt is észrevettem, hogy tartja magát. Edzésben volt. Pár perc múlva lerázta a pasast, majd egy újabbal kezdett társalogni. Jött, ment, és bezsebelte a hízelgő dicsérő szavakat, gyűjtötte a bókukat, mintha azok begyógyítanák a lelként átongó sebet. Sajnáltam. Nem olyan nőnek néztem, aki képzelek, biztos voltam benne, hogy a szeretője ígért neki valamit. Valamit, amit ő elhitt, és amihez most ragaszkodott. Egy ígérethez, ami talán egy mámoros pillanatban csúszott ki a férfi száján, amit talán nem is gondolt komolyan, vagy amit a pillanat hevében komolyan gondolt, majd másnapra megbánt. Ericssonékra néztem, akik épp egy társaság közepén álltak, fogadták a gratulációkat. Miután Rózi elhíreztelte a csodálatos hírt, boldognak tűntek, és ahogy láttam, egyikük sem foglalkozott Emilivel, rá sem néztek. Talán ez fájhatott Emilinek a legjobban. Mellőzték, mintha ott sem lenne. Nincs az a bók, nincs az a dicsérő szó érdektelen emberek szájából, ami egy ilyen fájdalomra gyógyír lehet. Hiába fürdött a csodálatban, biztos voltam benne, hogy egyetlen ember egyetlen pillantása többet jelentett volna neki, mint az összes többi nyálcsorgató férfi vendég figyelme. Emilit egy pillanatra sem tévesztettem szem elől. Ha a mosdóba ment, mentem vele. Ha a bárnál ivott, álltam mellette, és bár Mandy tanácsa lebegett a szemem előtt, hogyha egyszer egy ilyen partira keveredek, kérjek májtáj koktélt, nem ittam semmit ásványvízen kívül. Talán megkóstoltam volna, ha Emily nem vedel, és bízhatok abban, hogy eszénél marad a buli végéig, de féltem, hogy nem így lesz. Nekem is sok hódolóm akadt, nyilván izgalmasnak találták az új húst a piacon, mert mindenkit az érdekelt, ki vagyok és mit keresek ott, de egyetlen fickó sem érdekelt annyira, hogy elől tévesszem Emilit. Épp egy gyatra szövegű pasast hallgattam, aki bár nagyon elegáns volt, viszont egyfejjel alacsonyabb nálam. Amikor a tükör sima kopasz koponyája felett átnézve, észrevettem, hogy újabb vendégek jelentek meg a teraszon. Eltátottam a számot, amikor felismertem a férfit, aki karján egy modell szépségű, kreolnővel érkezett. Az új vendég nem volt más, mint Pierre Dual, az én francia főnököm. Emily felé néztem, aki összesimulva táncolt egy nagyon fiatal, nagyon magas fiúval, aztán újra duálékra pillantottam. Nagy levegőt vettem, elnézést kértem a kopasz törpétől, és elindultam a mosdó felé. Úgy mentem el a főnököm mellett, hogy mindenképpen látnia kelljen, majd beléptem a házba. Reméltem, hogy követ és megmagyarázza, mi a francot keresít. Olyan ideges voltam, majd felrobbantam. Megálltam a mosdó előtt, és a hátamat a falnak döntöttem. Nem kellett sokáig várnom, a folyosón befordult Duál és lazán zsebretet kézzel közeledett felém. Mit lazul ez itt, Jézusom? Biztos voltam benne, hogy azért jött a partira, hogy velem találkozzon. Gondolom meglepődött, húzta mosolyszerű Grimasztra a száját, duál, amikor mellé mért. Az nem kifejezés a duál. Nagyon. csinos, nézett végig rajtam, én pedig összerendultam a pillantásától. Miért kell zavarba hoznia? Nyilván nem azért van itt, hogy a ruhámat ellenőrizze. Nem, valóban nem. Mondja, talált már valamit? Megvontam a vállamat. Haladok. Pillanatnyilag elég zavaros minden, és erősen szennylapokba illő történetek zajlanak körülöttem. Még nem nyílt meg előttem senki annyira, hogy igazi átütő sztori valáljak elő. Sürget az idő. Bizonyára értesítette Mendy, hogy nagyon gyorsan kell lépnünk. Igen, de azt ön is tudja, hogy ez nem így megy. Nem fabrikálhatok sztorit pár nap alatt a semmiből. Nem avat a bizalmába egy világsztár egy testört ilyen rövid idő alatt. Tudom, bologatott Lemondó el. Felsóhajtott és mellém támaszkodott a falhoz. Azt reméltem, legalább egy hónapunk van. Meglepetten pillantottam felé, mintha nem is ugyanazzal az emberrel beszélgettem volna, mint eddig. Úgy értem, most kifejezetten emberinek látszott, aki tisztában van a korlátokkal. Eddig úgy tűnt, csak eszement elvárásai vannak, melyeket a kis sakfigurái figurái végrehajtanak. Igyekezzen, Káró, mert valóban fontos, hogy kijöjjön a cikk. Mi van eddig? Nős szerető, szerelmi drámázás, alkoholizmus, és szerintem, bár ez még nem bizonyított, némi parti drog. Semmi ütős, és mind cáfolható. Persze fotózhatnám őket, de nem az a cél, hogy tönkretegyük Emily Montgomery-t, igaz? Nem, rászte a fejét duál. Kérdezze a kezdetekről. Egy molesztálási ügy érdekes lehet, hatalommal visszaélés, esetleg bántalmazás. Ilyet nem hallottam, de azt látom, milyen kettős életet él. A közönség a sajtó felé elegáns, finom hölgy, de amint bezárodik mögötte az ajtó, hülyére issza magát. Azt nem tudom, hogy csak most piál a szerelmi ügye miatt, vagy korábban is ezzel oldotta a feszültséget. Nem nagyon tudja kezelni a népszerűségét, illetve kifelé igen, de a mélyén valami nincs rendben. Munkás családból származik, ha minden igaz, amit Mendi kiderített, nagyon mélyről jött, és valami csoda vagy kemény tanulás folytán Hollywood Lédi diana -ja lett. Ott kell lennie valaminek. Duál megfogta a karomat, maga felé fordított és a szemembe nézett. Külső szemlélő számára úgy tűnhetett, épp nagyban enyelgünk. És döbbenten állapítottam meg, hogy ez nem állt távol az igazságtól, mert Duál nem úgy nézett rám, ahogy egy munkatársra néz az ember. Maga kideríti. Bízom a tehetségében. Simított végig a mutatójával az arcomon. Összerezzentem. Olyan zavarban voltam megint, mint egy csitri az első csók előtt. Most menjen és végezze a dolgát. együtt, hogy épp testőr. A hangja mély volt és gyengéd. Ezért jött, hogy megerősítse, amit Mendi mondott. Hogy sürgős. Duál elmosolyodott. Nem. Csak látni akartam. És persze ámélét is fordult a folyosó felé, ahol feltűnt a gyönyörű kreol modell. Gyorsan hátrébb léptem, de már késő volt, emeli ropogós francia nyelven magyarázott valamit a főnökömnek, aki bólogatott, majd átkarolta a nő dereket, és elindult vele kifelé. A modell egyszer hátra nézett. Ha ölni lehetett volna tekintettel, én már a hullaházban fagy egy tepsiben. Visszasiettem a kertbe, ipiókor, mert láttam, hogy Emily elvonulni készül a magas, viatal fickóval, és azt is láttam, hogy meglehetősen bizonytalanok a léptei. Elkezdett a mérhetetlenül sok szesz, amit magába töltött. A pasas átkarolta, és kívül illetlenül tapiszta a hátát, majd a keze Emily fenekére csúszott, és jól belemarkolt. A sztár hárítani próbált, de a fickó nem adta fel. Már kiléptek a tündérfények ragyogásából, és Emily partnere egyre erőszakosabbnak tűnt. Ahogy közeledtem, láttam, hogy próbálja megcsókolni. A nő azonban szabadulni akart. Úgy vettem észre, kétségbeesetten néz körül, mintha segítséget várna, mintha engem keresne. Odaértem hozzájuk. Engedj el! Kieltottam rá a fickóra, de úgy tűnt, eszében sincs engedelmeskedni. Továbbra is fogva tartotta a színésznőt, pedig ügyet sem vetett. Engedj el azonnal, vagy nagy baj lesz, próbálkoztam újra. Mire a férfi felén fordult, arcán hülye lekezelő vigyorral. Egészen úgy nézett ki, mint a filmekben az erőszaktevő gazdag ficsúrok, akik azt hiszik, na pénzükért mindent megkaphatnak, és a nőkkel úgy bánhatnak, mint egy házi állattal. Nekem meg kötszált az agyamra. Odaugrottam, erre a fiú úgy meglepődött, hogy elengedte Emilit, aki esett. Le akartam hajolni hozzá, hogy felsegítsem, ekkor azonban a pasas elkapta a hajamat. Nekem sem kellett több. Az egyheti intenzív tanfolyam megtette a hatását. Közelebb léptem hozzá, befordultam, tiszta erőből, ököllel, ágyékon vágtam, majd amikor összegörnyett, térdel úgy állon rúgtam, hogy hanyatt esett. Ahogy elnéztem, nem tudta, hogy a golyóit vagy az állát szorongassa, aztán a golyói mellett döntött. El sem tudom mondani, milyen elégedett voltam magammal, ahogy a földön fetrengő aranyifjút szemléltem. Úgy két másodpercig, még fel nem sikoltott valaki. Egész kis tömeg gyűlt körénk. Emily addigra már állt, és egyáltalán nem látszott részegnek, mintha egy pillanat alatt kiózanították volna az események. – Mi a fenét csinálsz? – hallotta mögülem egy női hangot. Megfordultam, Rosalinda dűtől elfeketedett szemébe néztem. Erőszakoskodott Emilivel, magyaráztam, mire Rosalinda gúnyosan elmosolyodott. Emilivel nem kellett erőszakoskodnia, neki nem. Tudod ki ez? A stúdió igazgatójának a fia. A főnökünk fia. A hangja folytott volt, de belül tombolt. Emili mellém lépett. Ezt jól elcseszted, jegyezte meg, de úgy tűnt, mintha egy apró mosolyt látnék a szája sarkában. Majd bocsánatot kérünk. De George, pillantott a még mindig a fűben heverő fiúra, nem hiszem, hogy bepanaszolna. Elmegyünk, Rózi, paprikás itt a hangulat, emelte meg az állát Emily. Szép este volt, köszönjük a vendéglátást. Rosalinda morgott valamit a tönkretett születésnapról, az elcseszett partiról, de mi már kifelé sétáltunk méltóság teljes léptekkel a kertből. Útközben még összeakadt a tekintetem, duál elismerő pillantásával. Bolintottam felé, aztán beültünk az autóba. Emily felén fordult, és Teli szájjal felnevetett. Hát ez fergeteges volt, Karolin! Erőszakoskodott, igaz? Igaz, ha bár... pillantottam rá összehúzott szemmel. Habár bár én bátorítottam, vonta meg a vállát. De miért? mereztettem rá a szememet. Hogy félték ennyit tegyem, És sikerült is, végre odafigyelt rám, bólogatott elégedetten. Akkor én megvertem egy ártatlan embert, jajdultam fel. Ó, drágám, George nem ártatlan. Már amikor megszületett sem volt az, ráfért az a kis verés. túl sokat képzel magáról, és nem lesz semmi baja. Nem akartam hinni a fülemnek. Emily megveretett velem egy kis részek fiút, hogy a szeretője figyelmét felkeltse. Te szent ég! Ez a nő nem normális. Mostantól te vagy az assziszten sem is. Holnap délelőtt mindent átbeszélünk. Átveszed a programokat, amelyeken meg kell jelennem. Szervezed, hogy oda is érjünk. Vegyük úgy, hogy letelt a próbaidőd. időd. mész a tisztítóba, jelen leszel a megbeszéléseimen. Úgy készülj, hogy sok dolgod lesz. Néhány helyre el kell menned nélkülem, elintézned ezt-azt. De a fenyegető... Kezdtem, mire Emily legyintett. Eddig sem tett semmit, ezután sem fog. Miért vagy olyan biztos benne? Érzem. Úgy látszik, a rendőröknek volt igazuk. Ez csak egy bolondra rajongó lehet. Hazaérve, a döbbenetesen vidám Emily ijesztően, kedvesen, jó ét kívánt, aztán egyenesen a hálószobájába ment, anélkül, hogy magához vett volna bármilyen üvegitalt. Igaz, nagyon a szobájában is tartott vodkát, de úgy éreztem, ezen az éjszakán nem kell szezbe folytani a magányát és a kétségbeesését. Nem mondom, hogy örültem a nap végkifejletének, alig vártam a másnapot, hogy lő gyakorlat címén találkozhassak Vélzonnal, erre most kénytelen leszek mást kitalálni. Ezek után simán el tudtam képzelni azt is, hogy Emily felfüggeszti a magánnyomozó munkáját, hiszen nincs fenyegetés, nincs miután nyomozni. Ez kifejezetten rosszul érintett, mert nem hittem el, hogy egyik pillanatról a másikra valaki, aki addig rettegett, hogy megtámadják, most kvázi paranoiásnak titulálja magát, és hirtelen egyáltalán nem foglalkozik azzal, ami hetekig félelemben tartotta. Nem beszélve arról, hogy túl sok minden titkolt, és ezeknek a titkoknak a kiderítéséhez szükségem lett volna Vilzonra. Mondjuk Vilzonra nem csak emiatt lett volna szükségem, úgyhogy nem is mondtam le róla. De még a Wilson ügynél és emili váratlan megnyugvásánál is jobban izgatott duál viselkedése, aki vagy sokat ivott ma, vagy agyát ültetést hajtottak végre rajta. Valószínűleg semmi nem döbbentett volna meg jobban ezen a születésnapi partin, mint a főnököm megjelenése, és az, hogy kétségtelenül érdeklődést mutatott irántam. Végig simítottam az arcomon a mutatóiammal épp úgy, ahogy dueltette Rosalinda Lamartin házában, a vécé ajtó mellett, aztán megcsóváltam a fejemet. Biztos, hogy félreértettem valamit.